Szeretettel köszöntelek minnyájatokat. Szervusztok, kedves kisbarátaim! Egy vasárnap délelőtt, körülbelül hétesztendős koromban, rossz kedven csellentem ki a kapunk elé. Kökörcsim barátomhoz nem mehettem, összekaptam vele valamin elhagyatottnak éreztem magam. Az idő pedig kedvre derítő volt. Már ősz volt ugyan, de a szürke esős hét után ismét napfény tündökölt az ázott bokrok milliárd Jó kedvű volt az a hét-nyolc kis törpe is, aki kutykulutjék felől közeledett. A csapat hangadója, ham, kivételesen, igen, barátságosan oda is kiáltott nekem. Gyere velünk moha! Csatangolunk egy kicsit. Jól esett magánosságomban a hívás, csatlakoztam hozzájuk. Ugyanekkor azonban kis gomba súgott valamit Hamnak. Ham viszont hangosan felelt rá. Nem ront el. Tudő jó cimbora is lenni. Könnyű volt tehát kitalálnom, hogy ilyesfélét súgott kis gomba. Moha minden stiklit elront. Eközben kutyk már mellém lépett, Beszélni kezdett, de félfillel még hallottam, hogy neve nincs, odaszól nekem. Mi nem ijedünk meg egy kis tréfától. Amikor elhagytuk a falu végi játszórétet, Bérci-Berci eszterre csak megállt. Megcsináljuk a múlt korit, és a fűre mutatott az ösvény közelében. Csak figyelmesebb szemügyre vétel után vettem észre, hogy tócsa csillog a magas fű alatt. Minnyájan felnevettek, a tócsa mellé lépdeltek, és felbámultak a magasba. Öreg, elszárat jegenye állt a tócsa közelében, arra bámultak fel. Közben meg odapisloktak a játszó réten futkosó kis törpékre. Várták, hogy vegye valamelyikük a bámulást. Szintén felfelé vizsgálódva oda jöjjön, tocsanjon a tócsába, ők meg nevethessenek rajta egy nagyot. Hát persze, a legszívesebben tüstén szóltam volna, hogy ezt nem szabad csinálni. ha megfázhatik a beletocsanó, és rosszul is eshetik neki, hogy egészsége és jó jókedve rovására mulatozunk. De tudtam, hogy akadékoskodásnak tekintenék, kis gomba játékrontásnak nevezni, szembe kerülnék velük. Még talán azt is mondanák, menj innen, ha nem tetszik. Arra szorítkoztam tehát, hogy csupán kutykurútnak mondtam félhangosan. Mély ez a tócsa! De bérci-berci erre is gúnyosan odaszólt nekem. Ez nagyon jó tócsa! Nem vagyunk érzelgősök. Nem válaszoltam, nehogy makacsát tegyem őket. Reménykedtem, nem veszik észre a játszó a fölfelé bámulást, és elunják társaim a várást. Ekkor azonban Tobosz kipuffanó nevetéssel felkiáltott. Lánykanéni néni jön, nagyszerű, fölfelé nézni! Most már nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert féltem tőle, hogy még az öreg lányka néni védelmében sem lesz erőm szembeszállni velük és kiközösíteni magam társaságukból. Az is nehezítette a szembeállást, hogy lányka amúgy is szokás volt tréfát üzni. Lányka néni mindenkinek, akivel csak találkozott, többször is elmondta ugyanezt a történetet. Miként szaladgált ő a réten, a virágok között, amikor még lányka volt. A kistörpék meg, mint hogy lányka néni suha se haragudott, megérte, Tréfálkozó hangon oda-oda szóltak neki az utcán. Lányka néni, a kék meg a fehér virágok. Engem bántottak ezek az odadobott kiáltozások. Lányka néni azonban, akkor is csak mosolygott, ha a történet elől már elszaladtak a kis kistörpék. Tudom már, majd máskor, ekkoriban már ritkán hagyta el a portáját. Nehezére esett a járás. Reménykedtem hát benne, ha észre is veszi a fölbámuló csoportot, nem tér le az ösvényről. De egyszerre csak, amikor lányka nénit már távolabb reméltem, Ham halkan ezt mondta mi nem szólunk. És ugyanekkor, kezét a szeme fölé tartva, és szintén fölfelé vizsgálódva, lányka néni a sorfalunk elé lépegetett. Ha kistörpe jött, kiáltozni is szoktak a beugratok. Ott, ott az ágon, ott mászik. Amit tehát ham mondott, mi nem szólunk, a maga mentésének, a lelkifurdalás jelének tekintettem. És mozdult is tüstént a karom, hogy megállítsam lányka a tócsa előtt de hirtelen gondolatot váltott a fejem. Hát, ha utasításul mondta aztám, nehogy figyelmeztesse valaki lánykanénit a tócsára. Mi alatt a bizonytalanságtól gyötrődve e mondat okán és célján töprengtem, csobbant a tócsa, és lánykanémi még most is szégyen nyilal belém, mi alatt kimondom, bokáig benne állt a vízben. Nem a csend volt a legrémületesebb, amely ezt a csobbanást, a szokásos hahóta a helyett követte. Nem is az volt a legrémületesebb, hogy tócsába csaltuk, hanem az, hogy nem vette észre vízben áll. Amikor ugyanis semmi látnivalót se bírt fölfedezni a jegenyén, lassan szembefordult velünk, és kérdő tekintettel ránk mosolygott. És supán akkor vette észre, Tekintetünk irányából, vagy abból, hogy harisnyája akkorára nedvesedett át, hogy vízben áll. Lenézett a tócsára, és alig hanem ekkor értette meg, mi célból bámultuk a fát. Mert nem is tekintett ránk többé. Kicsaszogott a vízből, és ment a falu felé. Olyan megdöbbentő volt szótlan távozása, hogy napraforgó utána is lódult, az arcába tekintett. Aztán visszaszaladt hozzánk, és ezt mondta. Sír! Másnap hajnalban édesanyám felébresztett. Már alhatsz is tovább, kisfiam, korán van még, csak azért ébresztettelek fel, mert biztosan rosszat álmodtál, jaigattál. De gyötöröttem én ébren is, napközben is, Hetek, hónapok múlva is, ha eszembe jutott az a csobbanás. Már emelkedett is a kezem az arcom elé, eltakartam a szemem. Úgy nyilalt bele ilyenkor a szívembe a fájó szégyenkezés, mint rossz fogba a fájdalom. Március elején egy délután felugrottam a leckém mellől, és elfutottam lánykanénihez. Lánykanéni kérem, én bevallok most valamit, én is ott voltam azok között, akik az őszel belecsalták lányka a tócsába. Tessék szíves lenni, megbocsátani nekem. Lányka ekkor már nem tudott járni. Karosszékben ült az alacsony ablakocskája mellett, onnan nézett fel rám csodálkozva és mosolyogva. Engem nem csalt tócsába soha senki. Rosszul emlékszel, mohácska. Más valaki volt az.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 Nagyon örültem, hogy minden olyan szép, és folytonosan szaladgáltam. Egyszerre csak megbotlottam egy gödörben, és elestem. Édesapám nagyon megijedt. Jaj, pici lánykám, nem hitötted meg magad? A gödör is, amelyben megbotlottam, tele volt fehér, meg kék virággal. Én benne ültem a virágok között, és ezt feleltem édesapámnak. Nem hitöttem meg magam, mert én is fehér, meg kék vagyok. Édesapám nagyon nevetett ezen, de olyan jó és olyan sokáig nevetett, hogy még le is ült nevetni egy ciklára. Én meg olyan boldog voltam, hogy olyan nagyon boldog voltam, hogy ennyire tetszik a mondásom az én drága jó édesapámnak. Lányka néni mosolyogva hallgatott egy kicsit, aztán elrévedezve így szólt. Ezért az egyért nagyon fáj, hogy mostanában olyan nehezemre esik a járás mert nagyon szeretném megkeresni ezt a helyet. A sziklát, amelyre leült édesapám, a gödröt, amelyben annyi virág volt, álltott egy szép kis fácska is. Egy gyönyörű májusi napon már korán délután elmentem lánta ért, és rétről rétve gördítve egy kölcsön kapott tolókocsit, kerestük a helyet, amelyet látni vágyott. A korai délutánból azonban késő délután lett. Lányka néni reménykedéséből elszomorodás és célunkat el nem érve már hazafelé toltam a kocsit, szemem azonban kutatott még a fűközt. És egyszerre csak megálltam. Nem ez a szikla volt az? Lányka néni vizsgálta. Az alakja olyan, lapos is, de az magasabb volt. Felkaptam a fejem. De lányka néni, Hetven év. Süppednek a sziklák, mossa alóluk a földet az eső, a hó. Megörült. Az igaz? Ezt elszomorodott. De hát a fácska. Izgalom lett hirtelen urrá rajtam. Milyen fa volt az? Olyan szép kis, vékony, jegenye. Talán tapintatlanul is gyorsan fordítottam a kocsit. Itt a jegenye, tessék!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 Nem emlékszik rá, bocsánatot is kértem, ma este boldog is volt ugyanott. Hát miért fáj még mindig? Mikor múlik el? A tavasz elmúlt, melegével, játékaival a nyár is. Megint napokig esett az őszi szürkéső, és egy vasárnap reggelre ismét kisütött éles, fehér fénygel a nap. Bugri az öcskösöm Tanácstalanul áldogált az utcán kertünk kapuja előtt. Barátját, fújóskát bevitték aznap Vácra a szülei. Én a kerítés közelében naspolyafánkon nézegettem a termést, és egyszerre csak hallom, hogy osztálytársam, körte-törpe ezt keabálja az utcán. Gyere velünk, Bugri, hiszen te már félig, meddig nagyfiúnak számítasz, csatangolunk egy kicsit. Még a hangján is hallatszott az öcskösnek,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 Azzal megindultunk mi is a játszó rét felé, és néztük közben az öcsköst, amint vagy húsz méterrel előttünk kifeszített melkassal peckesen lépdelt körtetörpe és futribucska között. De mire megérkeztünk a játszó rétre, az ő csoportjuk már nem volt ott. Távolabb az öreg, elszáradt jegenye mellett álltak, de nem fölfelé bámultak, mint még velem együtt az előző őszön, hanem minnyáján ugri Kíváncsi voltam rá, mi történik ott. Beszaladtam az erdőbe, és a szélső bokrok mögött a közelükbe futottam. Minnyáján dühösen néztek az öcskesre, ő viszont jó kedven kiáltotta. Kis törpét se engedek belecsálni, megfászhatik, rosszul is eshetik neki, mást játszunk. Hegykepötyke komolyan erébe állt. Hogy mersz te szembeszállni velünk? Te vakarcs, légy büszke rá, hogy befogadtunk magunk közé. Az öcskös nevetett. Én büszke is voltam, de ha ilyesmit csináltok, akkor már nincs miért büszkének lennem rá. egyke annyira közel lépett hozzá, hogy összeírt a melkasut. Hord el magad, és nem er szólni senkinek. Ugribugri hátrált egy lépést a tócsa felé, de nevetett. Nem hordom, itt maradok, és mindenkit figyelmeztetek, aki erre jön egy pegyke fenyegetően utána lépett. Téged lökünk be elsőnek! Az öcskös most már nem hátrálhatott, de nevetett. Hát aztán, mi ez a tócsa? Sár! Lemoshatom, de ha tűröm, amit csinálni akartok, azt nem tudom lemosni soha. Csobbant a tócsa. egy csak annyit akart, hogy a bocskorával toccsan bele az öcskös, de erős volt a lökés, Bugri-bugri el is esett a vízben. De abban a pillanatban, már ott is voltam öcskös mellett, segítettem neki talprálni, és kiáltottam. Fuss haza, harisnyát bocskort váltani, meg ne állj egy pillanatra se, én itt maradok, és vigyázok rájuk. Az öcskös elszáguldott. Körte törpe meg gúnyosan kérdezte tőlem. Mi ránk, vigyázol? Talán inkább a játszó rétiekre. Hiszen őket véded mi tőlünk, nem de! Leültem Lánkan édesapjának a sziklájára, és elgondolkozva feleltem: őket tőletek, titeket meg magatoktól. Szervúztok, kedves kis barátaim! Szeretettel köszöntelek minnyájatokat! Muhabácsi szólt a gyerekekhez: Muhabácsi a törpe.